Але дияволами мали бути люди. А не нявчали кішки, тисячі кішок по всіх усюдах, кішок розпещених і розбещених, безкарних і неторканих, бо кішка була улюбленою твариною їхнього пророка. А може це неминуча кара за те, що лишилося там, за морем, за степом, за ріками і лісами? Може і не за гріхи її власні, яких ще не встигла й не збирати, а за гріхи давно вмерлих, нещасних, проклятих, заблуканих. Взглуздя, взглуздя, чи ще й тепер має лякати сама себе, як робив це батько її у рогатині? Отець Лісовський лякав гріхами і грозив карами всім без винятку. Він чіпляв гріхи до всього сущого, навіть до дерев каміння, не визнаючи їх лише за собою самим, бо не міг розрізнити в своїх вчинках грішного і праведного, приречений на постійне сп'яніння, коли й не від молитову церкві Святого Духа, то від пива й горілки рогатинських броварників, квасниці, Якубовича і Роздольського. Мала в своїй крові батькову несамовитість і материн легкий норов, Куплилося усе те в її душі в такому безладі, що навіть суворий її учитель, Єронім Скарбський, до якого посилав дочку Гаврило Лісовський у сподіванні чудес от своєї єдиної доньки, не зміг навести в тій душі бодай найменшого ладу, а навпаки, ще більше розбурхав усе те, що до часу було приспане, жило тільки в зародку, ще й не прокльовуючись до життя. Жертва темних сил Дочасна мучениця Так ніби для мук людині неодмінно має бути визначений якийсь час Позбавлена волі, пограбована й обдерта з волі Яку коли ще й зберегла, то хіба що глибоко в серці Та в неприборканості своїй Щедро обдарована волею до життя Не мала тепер навіть тої безпритульної волі Що мала найпаршивіша кішка на вулицях Стамбула Бережила втрату матері яку чотири роки тому схопила Орда так само, як заполонила тепер її саму. Безслідно зник для неї нещасний батько в палаючому рогатині. Пережила власну смерть, чи якусь подобу смерті, щоб тепер воскреснути, як на старенькій іконі в батьковій церкві Святого Духа, але не в таємничому сяйві святощів, не для поклонінь, розкричених от захвату, одуріли хоч чуда натовпів, а для існування понурого, майже тваринного. Єдине, що могла, це в думках повертатися без кінця до рідного Рогатина, до крутих стежок із лоскітливим споришем обабіч, до густого малинника за розлогою грушею, яка взимку сумно чорніла серед снігів, а влітку накривала зеленим шатром мало не все обістя лісовських і дім свій бачила з крутих вулиць Стамбула, так ніби стояла перед ним. Дім з товстих соснових колод, просторий, з вікнами на високий вільшаник, за яким унизу біжить львівська дорога, впираючись коловалу під горою у львівську браму, старим перекидним містком через рів, а в рові буйнощі лопухів, Жаби розкошують у вічних дощових калюжах, гаддя намножується така сила, що ось ось поповзе на Рогатин. Отець Гаврило Лісовський передрікав для Рогатина кару іншу, так само тяжку, як для біблійних Содома і Гомори. Бо ж після тих двох третім містом, яке Бог хотів прибрати з лиця землі, був, на його думку, саме Рогатин, врятований випадково, але кари не позбавлений. Хоч я лякав своїх прихожан п'яненький попик, приношень і пожертвувань на церкву було занадто мало, щоб триматися панотцеві лісовському серед перших громадян рогатина. Тож на обійсті вічно хрюкали величезні свині, хижі, як лісові вепри, недажерливі й верескливі. Мама Олександра з ранку до ночі пекла. Ячні малаї, ламала ще гарячі, колотила в дерев'яних цебрах за мішки, носила, надриваючись до свинюшні тим ненажерливим тварюкам. Вони прокоптували принесене вмить, гризли цебра, прогризали дошки за горож, простромлювали хижі рила, висолоплювали довгі тонкі рожеві язики, заходилися у несамовитому вискові.